Трохи розпогодив звуглені очі. Данило вийняв червоноармійську книжку, простягнув поліцеєві. І знову руки вгору, наказав той, приставив гвинтівку до ноги, розгорнув документи і зневажливо скривив тонку рисочку шершавих уст. Що ти мені оце тичеш? Німецьким документиком не запасся, ще не встиг. А жаль. Тоді почалапаєш зі мною в поліцію. Чого ж у поліцію? Там тобі скажуть чого. І посміхнувся. Там є майстри художнього слова, що зусякого вивіють і сльозу, і коли треба душу. Я ж, хлопче, додому йду. Як я тобі, хлопче? Визвелився поліцей. Де ти так скоро совісті позбувся? А ну покинь мені, глаголініє. Бери свій папірець і ходімо. Данило потягнувся до книжечки і враз блискавично обома руками перехопив горло поліцяя, шарпнув його до себе, підставив йому ногу, повалив на землю і почув противний хрип. «Пустіть!» – прохрепів поліцяй, а з-під вій його покотились сльози. «Ось я тебе, гітлерівський, під хвісток пущу на той світ!» – придавлюючи поліцяя, Данило вихопив з кишені Браунінга. «Не вибухайте, дядьку!» Заскімили в поліцай. Їй Богу, мене примусили йти в поліцію. їй богу. Хто тебе причемлений примусив? підвівся Данило з землі. Староста і начальник поліції, бо мій рідний брат у партизанах. Витер сльози перевертень. Вони сказали, як не піду в поліцію, то мені зразу ж у тюрмі видадуть банку консервів і хлібину. Що це означає? У тюрмі тому, кого мали розстріляти. Казали, що переводять до концентраційного табору і видавали банку консервів і хлібину. В лісі заарештованого вбивали, а хліб і консерви привозили для іншого смертника. От з переляку я і став поліцаєм. Як відпустити? Піду в ліси шукати брата. Не брешеш? Ось побачите, що піду. Давай документи і пов'язку. На обличчі поліцая блиснули просвідки надії. Не встаючи він вийняв з кишені під жака два якихось папірці, відчепив рукава шуцманівську опаску, простягнув Данилові. Той розгорнув перший прив'ятий папірець. На ньому великими літерами було надруковано «Особиста виказка. Громадянин Харитон Заїка має право мешкання у селі Жовнино, шеф-комендант Короїд». Внизу стояла печатка. На першому її півколі тиснулися готичні літери, а на другому стояла по-українськи самостійна Україна. Данина заховав документи, підняв із землі гвинтівку і, морщачись, почепив на рукав пов'язку. Оце правильно, повеселішав поліцай. Тепер, не криючись, можете добиратися додому. Вставайте, ходімо понад шляхом до лісу. Поліцая враз залихоманила «Чого ж до лісу?» «Щоб тобі ближче було до брата» «А ви там не вб'єте мене?» «Побачимо, йди» Пригнувшись, наче соромлячись свого зросту, поліцай дріботів до лісу, що принадно грав густою синєвою На узліссі вони зупинилися «Не вбивайте мене!» Вже в безнадії заскімлив Харитон що ж робити, дурну верхі, з тобою? Чи хоч трохи порозумнішаєш ти, чи знову почнеш перепиняти своїх? Не вбивайте, дядьку. Прощаю тобі бої ще цього разу, хоча й не варто. Проте, коли знову повернешся до поліції, не зридними ридатимеш, не допоможе. Спасибі вам, спасибі, дядечку, не знав поліцай, як і дякувати. Та все згинався і розгинався перед ним. «Іди до брата і не ганьби більше свого роду!» Обличчя поліцея пересміхнула посмішка, вірячи і не вірячи, він ступнув назад, потім скочив у кущі і петляючи побіг світ за очі. «Куди ж ти повернеш свою покручену долю?» Данило обернувся і пішов лісом, прислухаючись і до нього, і до шляху, що гудів різною машинерією. Пройшовши кілометрів із п'ять,